Det här är ekonomiegot lördag. En ny amerikansk president och ett purfärs toppmöte inom EU. Hur ser förutsättningarna ut för att USA och EU kommer att gå i takt för att lösa finanskrisen och bromsa lågkonjunkturen och därmed påverka resten av världen? Jag heter Britta-Lena Ekström. Den globala finanskrisen är global och måste lösas också globalt. Detta är den brittiska premiärministern Gordon Browns absoluta övertygelse att döma vad han har sagt inför ett toppmötet i Washington nästa lördag. Det är a decisive moment för the world economy. The decisions that we make now will affect our world för a decade eller more to come. And people now reckon that this is a global kris that requires a global solution. That's the reason why I've been speaking to andra world leaders. De beslut vi tar nu kommer att påverka oss alla kommande tio åren. Därför är det viktigt att vi hittar nya former för gemensamma beslut. Business as usual räcker inte länge, sa alltså Gordon Brown. Lars Tunnell, du. Har varit vd på SE-banken i Sverige, nu bor du i Washington och arbetar på Världsbanken inom den privata delen av banken. Håller du med, Gordon Brown? Ja, jag tror att det här är en global kris och därför måste det vara en global lösning. Och dessutom måste vi fundera både på de kortsiktiga, mer akuta åtgärderna som måste till både vad gäller finanskris och vad gäller den reala ekonomin. Men också fundera på hur, hur det här långsiktigt ska samarbeta, samarbetet globala samarbetet, se ut. Ja, Bram pratade ju där om att det kommer att ta tio år, så det kommer att påverka oss tio mm. år. Måste man ta beslut idag som får räckvidd på tio år, eller? Jag tror att man måste fundera på, som jag sa, det som de akuta åtgärderna som man gör med finanskrisen och stimulanspaket och annat. Men det finns ju också en debatt om hur ser arkitekturen ut när vi går till nästa 10, 20, 30 åren framåt. Lars Hakensten, du är också med i programmet. Välkommen till Ekonomi Ekot lördag. Tack. Du har varit Riksbankschef. Nu bor du i Luxemburg och där sitter du inom en av EUs institutioner, nämligen revisionsrätten. Vad säger du? Håller du också med Gordon Brown? Ja, det gör jag. och Jag håller med Lars också om att det nog är klokt att tänka- här i termer av att det, beroende nu på hur djup krisen är- så, så, så kan det komma att behövas en hel del för att bara ta oss ur det här. Och Gör vi det skickligt och bra, eller gör världen det skickligt och bra- då tror jag inte det behöver ta tio år innan man ser resultatet av det. Även om det kommer att ta några år innan det blir bra igen. Men eh, sen är det precis som Lars inne på- att det finns också en del långsiktiga frågor. Och där är det nog så att vi... Ja, det är inga nyheter. Vi har i 10-15 år sett en ganska annorlunda global eh, ekonomi och, och, och nya ekonomiska makter har vuxit fram. Kina, Indien och så vidare. Och det där har man inte anpassat systemen efter. Och jag tror att Brown och andra de ser det här som, en, som ett tillfälle liksom att, att få till stånd förändringar som alltså, de har velat få till stånd ett ganska bra tag men som har stoppats därför att de är komplicerade och de innehåller olika maktaspekter. Och... Krister Hilbom är det verkligen realistiskt att tänka sig att man kommer att kunna klara det här tillsammans. Man får ju hoppas det. Alltså vänder man på det här och säger att om inte nästan pekar åt ungefär samma håll på bägge sidor av Atlanten och i Asien så blir det är så otroligt besvärligt. Man måste ju ändå ha någon sorts grundläggande uppfattning om hur man ska gå tillväga för att dels lösa den, alltså den akuta krisen då, recessionen, lågkonjunkturen och sen hur man kanske måste börja ändra på vissa regler och gäller det då, de finansiella marknaderna. Så att det är både arbete på kort sikt och på lång sikt. Finanspolitik Kanske just nu mycket då på kort sikt för lågkonturen. Och sen då att om man ska reglera finansmarknaden på något sätt då på längre sikt. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite till dagsläget. Det vill säga att USA har fått en ny president för de kommande fyra åren. Och det ser ut som om Barack Obama har väldigt bråttom att få ihop sin administration. Och en av huvudpersonerna kommer att bli finansministern. Och där finns det spekulation om Larry Summers, Bill Clintons tidigare finansminister och chefen för New York-avdelningen av Fed Timothy Geithner. Är det bra namn, Lars Heikensten? Ja, jag tycker det är bra namn båda två. Jag tycker huvudtaget att de namn som har nämnts i diskussionen är personer som har väldigt mycket erfarenhet och, och, och kompetens. Sammers är professor i nationalekonomi. Han har han var utsågs som den bästa ekonomen i Amerika under 40 år för ett antal år sedan. Han faktiskt barnbarn till två Nobelpristagare han har varit finansminister, han har varit statssekreterare ja, du hör jag men han, han har en oerhörd kompetens och erfarenhet. Jag kan börja som en kuriosa nämna att jag satt med i någon arbetsgrupp under ett antal år på 90-talet där han satt med och då hade jag förvarnat för att föra anteckningar jag skrev upp det jag tyckte var, var, var bra som sades där och när jag kom hem så observerade jag att Trots att vi var 20 personer runt bordet, att ungefär hälften av det hade antecknat vad som Larry Summers hade, hade sagt. Alltså det är en oerhört intressant och kompetent person. Han är dock inte särskilt diplomatisk och det kanske möjligen ligger honom i fåttet. Geithner är en något yngre person som har varit medarbetare till Sammers under andra de här åren. Han är nu chef för New York Fed och det innebär att han är den som i praktiken har varit den som har hållit i hela den här krishanteringen inom Federal Reserve. Och det är klart att det gör ju att han har ju en flygande start när det gäller att ta i tu med de här sakerna. Det är också en väldigt trevlig och bra människa att ha att göra med tycker jag. Men han är mjukare i sin framtoning kan man säga än vad Mm. Eller han har ju lyckats väldigt väl och har fått väldigt gott rykt och, och som en, en handfast och, och praktisk person medan Larry Summers kanske anses lite mer akademisk. Ja. Nej, men jag tror att jag skulle nog gissa att, att Geithner har, har, har ett försteg ja. men det får vi väl se. Ja. Tror, tror jag också. Mm. Igår så träffade Obama flera ekonomiska rådgivare bland annat multimiljardären Warren Buffett och Googles vd Erik Schmidt. Lars Tunell, näringsliv och politik... Är det viktigare någonsin att man samarbetar? Ja, det är, det är absolut tror jag nödvändigt för att det är ju företagen som har jobben. Det är de som också köper och, och säljer. Och, och Det är ju där som det är det som ekono, den ekonomiska politiken går ut på att stimulera företagen. Så att ha ja, dialog och diskussion tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Nu verkar det som att Barack Obama inte bara agerar snabbt utan handlingskraftigt. Kanske han helt enkelt måste mot bakgrund av finanskrisen. Hur kan eller ska EU svara upp mot detta, Christer Hillbom? Ja, att man då försöker ha någon sorts uppfattning om hur man ska gå tillväga. Och, eh, man kommer att ett toppmötet i Washington den 16 november så att eh, där kommer man i alla fall att bryta åsikter mot varandra och förhoppningsvis då att man har någorlunda samstämd uppfattning i vissa frågor. Inte alla frågor, för det finns stora motsättningar också mellan EU och USA. Det till exempel hur man då kanske ska stimulera ekonomin, att det är kanske är viktigare för Obama nu att tänka på den inhemska ekonomin, att få igång konsumtionen. Och det kan ju bli sådana effekter av det att det är till nackdel för EU. Det är fullt tänkbart. Lars Heikensten, är det så att han helt enkelt måste stimulera ekonomin för att det ska hända någonting? Det, det, det är nog lite svårt för mig att bedöma, för jag följer inte detaljerna i data, men mitt intryck är ju att, att det kommer att behövas ytterligare stimulans i, i världen som helhet, alla gånger. Och, eh, eh, och då är det naturligt tycker jag att, att om det behovet finns att det i första hand hanteras via, via penningpolitiken. Men där har man ju Amerika redan sänkt ränserna ganska radikalt så ska man ta några ytterligare steg där. Då måste vi handla om, om finanspolitiska åtgärder. I Europa ser det inte riktigt ut på det sättet. Där är ju ränteläget fortfarande relativt högt. Och jag kan väl säga det att jag är nog lite i alla fall skeptisk eller lite orolig för att man inte kommer att kunna samla sig till så mycket av gemensamt agerande från europeiskt håll. Jag tycker att erfarenheten visar detta bakåt med undantag för det här som hände då för ett par veckor sedan när man verkligen var mitt i krisen så att säga. Men, men både när det gäller att kortsiktigt så att säga, komma till en gemensam hållning när det gäller stabiliseringspolitiken hur mycket man behöver stimulera och att mer långsiktigt samla sig kring en, kring en gemensam syn när det gäller utvecklingen på finansmarknaderna så, så skulle vi skulle faktiskt bli överraskad om man lyckas hitta en, en, en gemensam effektiv hållning. Tyvärr, därför att det här är ju ett läge när Europa verkligen skulle kunna spela en roll. Därför att Amerikas auktoritet är ju ändå ganska urgröpt efter det som har hänt. Kan man säga att de här stora ekonomierna, EU och USA, har blivit mer beroende av varandra efter den här finanskrisen? Ja, eller jag skulle säga så att det har väl blivit, har väl blivit eh, tydligare. Alltså beroendet har ökat gradvis. Det har ju länge gällt handel. Och, och under de sista 20 åren så har det ju väldigt hög grad gällt via de finansiella marknaderna. Nu har det ju verkligen blivit uppenbart för alla hur starkt det här beroendet är. Eh, och det är klart i en krissituation så ökar det beroende på det sättet att, man, att ett samfällt agerande blir, blir, blir viktigt. Men så fort det lugnar ner sig då försvinner ju det trycket. Och då finns det en risk så att säga att man går tillbaka till den rätt mycket lugnare lugn som man har haft tidigare om jag säger så när det gäller att försöka hitta gemensamma lösningar. Mm. Jag, jag tror ju att eh, om man tittar på ekonomin där nu så går det ju neråt ganska brant. Eh, det kom ju igår siffror om arbetslösheten i USA som är upp med 240 000. Och... Har nått, nu nått över 6,5 procent och eh, prognoserna från IMF och, och andra för nästa år ser ju inte vad det gäller eh, de utvecklade ekonomierna särskilt ljust ut utan det, där går vi ner i recession ordentligt. Och, eh, resten av världen eh, tvingas ju följa med. Tittar man på Asien så, så kommer det ju mer och mer rapporter också från, från Kina. Jag var själv i, i Kina för en tio dagar sedan. Och, och träffade vicefinansministern där och de är ju oroliga för, för sin export. Kopplingarna i världen har blivit, blivit större. Det är finanskopplingar, det är export- och importkopplingar, och handen som är neråt. Det är remittänsle som är viktigt, alltså det här med gästarbetare som skickar hem eh, sina, sina pengar. Så att kopplingarna är mycket, mycket, mycket stora där för måste det här bli globalt. Jag tror att stimulanspaket måste till både i USA och det måste till i, i Europa. Men även kineserna tittar på vad de kan göra. Det har vi pratat om i USA att man ska stimulera bilindustrin till exempel. Det gynnar väl också i viss mån då kineser? Ja, och eh, tycker jag är att, att bilindustrin är ju en, en särskild krisgrupp. För att, att där är ju tyvärr som så att, att de. Har ju med sig mycket pensionsåtaganden och annat från, från för, varje, för varje bil som tillverkas så kostar det 3000 i, i dollar i, i gamla åtaganden som egentligen inte har med tillräckligt av bilen att göra. Så att den, det kommer att komma krav där, det kommer, men, men det behövs stimulans av konsumtionen överhuvudtaget. Och det är ju det man pratar om, skattesänkningar eller om man ska öka på benefits eller hur man ska klara av det här. Christer Hilleborg. Jag ska peka på andra svårigheter så är det också det här som alla i princip säger att man är för nämligen frihandel men på vems villkor. Vi har haft nu försök att få ihop ett nytt avtal ett VTO-avtal i så många år om man misslyckades i år så det har brutit ihop så att motsättningen mellan USA och EU, Europa och även de stora utvecklingsländer de finns ju fortfarande kvar så att man har ju välja problem att komma överens det kan vara bråk om allt möjligt ta bara Airbus och Boeing då om nytt flygplan så anklagar man varandra för att man använder sig otillåtna och konkurrenshämmande förmåner för ett visst land då. så att det finns många stora svårigheter att peka på just det här med frihand som ändå är då en motor för att komma igång igen Larsonell, ser du någonting som eventuellt skulle luckra upp detta att man skulle eh, idag kunna komma fram när det gäller VTO-förhandlingar som sprack här för, för ett tag sedan just på grund av att vi nu går igenom den här krisen? Har du sett någonting sånt vid besök ja, i länderna? Det, det, det finns ju naturligtvis diskussioner och vi får se det Men just nu så träffas ju här i helgen också eh, nere i Brasilien alla G20-finansministrar men, men jag har svårt att se att det sker. Jag tror att man nu ska insats på att inte få upp nya barriärer eh, och att hålla handen gående. Tyvärr så är den, ser vi ju redan nu att den är på väg neråt. Eh, tittar man till exempel som tidig indikator på, på flygfrakten mellan Asien och resten av världen så är den ner här i, i tredje kvartalet ungefär 10%. Eh, vilket är ju inte <coughs> så, så bra för världsekonomin. Så jag tror, jag tror att försöka hålla det upp istället och jag tycker det gäller ju alla fronter den här kommentaren från Sarkozy som har kommit ut om att man ska nu undvika att få investeringar från Sovereign Wealth Fund och skapa sin egen franska fond. Det är ju ett dåligt tecken tycker jag. Oroväckande? Ja, mm. absolut. Är det extra allvarligt att det kommer ifrån ordförande landet i EU just nu? Jag har tagit ett av de stora länderna i, i, i Europa att... att man nu skapar en rädslan för, för att... Eh, det, vad vi behöver göra är ju att, att snarare se till att det löper på. Det visar erfarenheten från the, the Great Depression, om inte annat. Att, att hålla eh, handen gående och hålla kapitalflödena. Ju mer vi eh, så stoppar dem, desto svårare och kommer den här nedgången att bli. Och ju längre tid kommer den att ta. Mm. Jag kan säga det att om jag var skeptisk till EUs möjligheter att, att kunna samla sig när det gäller en gemensam stabiliseringspolitik så tror jag när det gäller handelspolitiken inom Europa så tror jag att EU har inneburit en enormt mycket bättre situation än vad vi hade sig under, under 30-talet. Eh, då ju liksom handelsbråken eh, avlöste varann och bidrog väldigt mycket till att fördjupa krisen. Inom Europa tror jag att vi kan vara ganska trygga med att vi har en fortsatt i allt väsentligt fri, fri handel så att säga om fri marknad. Så att det, det, det är i alla fall ett positivt bidrag från, från, från EU sidan i det här läget. Vi har pratat om stimulanspaket här och då mest när det gäller stimulanspaket i USA. Behovet av stimulanspaket i Europa, hur ser ni på det? Ja, alltså jag, jag tror att... Eh, Eh, För att mota lågkonjunkturerna. Ja, om, om nedgången fortsätter på det sättet som, som, som till exempel Lars alldeles nyss räknade med och som nog jag bedömer också att vi, vi har anledning att räkna med då är det klart att, att det kommer i högre grad att drabba också Europa även om inte problemen eh, genererades här så att säga. Och, och då är det klart att, att vi behöver ha en, en, en, en rejäl stimulans av ekonomin och vi såg ju då kraftiga räntehöjningar här nu i vecka eller förlåt kraftiga räntesänkningar nu i veckan och jag tror att vi kommer att få se mer av det. Sen kan man väl säga om man tittar tillbaka på de sista tio åren då, då har ju Europa haft en, en tycker jag, en, en, en dålig avvägning. Europa har haft för försvaga statsfinanser. Man har spett på ek ekonomin för mycket med finanspolitik. Å andra sidan då kan man säga att man har haft ett lite för högt ränteläge. Och det skulle varit bättre om det hade varit tvärtom. Om regeringen hade kunnat samla sig under de goda tiderna till att spara eh, och man istället då hade kunnat ha haft lite, lite lägre räntor då hade man haft större utrymme idag att agera. Nu är ju eh, Europas situation när det gäller statsfinanserna så att säga, genomsnittligt sett inte alls så bra som de skulle behöva vara. Men jag tror ändå att man kan tvingas in i en situation där man bör stimulera ekonomin. Och ja, Sverige har ju lyckligtvis skötts sig betydligt bättre under de här sista tio åren och har, har därför ett, ett större handlingsfrihet kan man säga. Lars Ternell, jag har en fråga... Jag på det att, att som jag sa tidigare, jag föräknar med att faktiskt... Den reala ekonomin och tillväxten bromsar hårdare i, i Europa än i USA. Så att jag tror definitivt man behöver det. Tittar vi dessutom på finanskrisens effekter så ser vi nu att Östeuropa är ohyggligt sårbart. Och, och det är där vi har de stora problemen i världen förutom här i USA. Och jag tror att eh, det kommer också att påverka Europa. Så jag tror att det kommer behövas paket även i Europa. Eh, när det gäller förhoppning, när det gäller det här toppmötet i Washington nästa lördag, Lars Tunnel. Hur ser förhoppningarna ut från till exempel Kina och Brasilien? Jag tror att, att det, är som jag sa, det är två saker. En är att alla vill ha igång världsekonomin igen och man vill få de ekonomiska systemen att, att fungera. Så det kommer att komma ett antal gissa, åtgärder om... om ytterligare kapital vi, vi arbetar till exempel på en rekapitalisering av bankfond för bankerna i, i de riktigt fattiga länderna det kommer komma ett antal sådana initiativ för att försöka hjälpa till och det kommer bli diskussioner om, om stimulanspaket men uppe på det så finns det en debatt om hur ska egentligen regleringar och, och det den, så att säga, finansiella systemets arkitektur se ut framöver och vad är rollen för IMF, vad är rollen för Världsbanken framöver. Ja, vad tycker du? Ja, jag tycker för det första så behöver vi ju se över all reglering. Det har ju visats här att, att det behövs en mer effektiv reglering av innovation och nya produkter. Det behövs inom USA så har vi ju statlig och federal reglering. Det behöver samordnas i Europa. Behöver vi samordna regleringen mellan länderna. Och sen har vi frågan om vilken. Vilken roll ska IMF ha framöver? Om de verkligen ska vara effektiva så behöver de få utökade både befogenheter och resurser ganska ordentligt. Lars Tunnell, du fick sista ordet från Washington i ekonomi i åt lördag där också Lars Heikensten från Luxemburg medverkade. Och sist men inte minst, Christer Hillbom.